ینهار کیدا در تکاری دا زید چی چره؟ مونږه د مونږه معرفه ده. نتیجې د مونږه او د فار شرکت پاتره یو. یو لیدا د دې لپاره تابیدل څنګه تابیدل؟ د مونږه موصفه د مونږه مؤقته او معصوم چې څنګه دا ټول توابې چې پکې فاطمه تعبېلې او معصوم تعبېلې او اته تاکیدم چې شي دې زه توابیو کې کومه رابطه او موضیله په علامه ده راځي خواديكي کومه رابطه دي چې پکې او چې علاقه دا یاځي هم را پوهیږئ چې زموږ چیوې چې دي نو څه کوئږئ؟ را پوهیږئ. ورته زه تاسو ته مرقومه اودامه صفط ورتي چې دلته <سؤال> په څه ده پارا. زه دوی ته پارا. زه دا خپله لکه مزیده علامه تاسو سره راځي سره. ورته چې خبر اوریدل تاسو کې دا ثابت کیږي چې د موضوع مثلا په تاریخ او تر کې رسد کیږي دا مطابق کوي په پیرا په دیناکه مطابقه یاندا معنا کوموصوف مغنیو نو ضرورت شپته مخکتی او قوبينا کي دا تعييد مزبوط تعييد نه ده پره پاونا سو ودر کې خدای خو پیارا او قوبينا کي نه ده ود شپته زېدو ومبلہ او العقلي حدد الممكننه بس دې شي کومه کوڅې ته معرفه اول به رفع على لفظه. من بيضافه لفظه زهدو بني تيكوه. لفظه زهد مرفوضه. نو ديبه منه تيشيوه يوم. مرفوضه. أو تامجه ده تألعا خلا تيشيوه منصوب وليز. حمده على رحل. اذا بده زهد في محل بني تيشيوه. وليزت زهد محل منصوبه. محل تيشيوه؟ ولي منصوبه. لقد ايضا ايضا ايضا فیلی ، او زیدان دیلی پاری چې شو نو دیم که هم را پاوید جایتا و هم تی کنیکر بایم داده ایشتیم ووال معتوف لو تسمع صباح معتوف انه هاغه معتوف تي دو خدای اور باشتی چری على لب دزايت په او هاري ثانوي له دې على محل محل باردي ايصاده تحقيق په سنګ دغه اادم دغه وکړه دا دغه ماکټی چې دلته نو دا ما ترو حمل او ما ولې ما ترو ولې چې حملن علا شم تخر لسن مرخوده او منصوبه چې حملن علا محمد فحل شهادت وړه یو څوک چې دایو یا يا زيد والحارس دليل الرسم ده كان يا زيد و تلاحم الاولي جيت الحارس مرفوع يلام جايزه او منصوب يلام شيء جايزه اولى كمجو ده بيحتر كمجو ده حارس هو اللي بيحتربي قام جاي تصي يا منشي بار وين زيته وفرابو ولا اولاد يا لو ديكو ای دریمه سره کډې څومره سره کډې دریمه سره یو ابو عمره او دریمه سره ابو العباس په بغداد ته څومره سکدي یو د خلیل ته خلیل وايې چې راغله چې جا زید او د حارسو کله چې وشو ښه یا داخیده نه د شي ولنه شي دا کنه د ایام علامه تاریخ او سوني تاریخ علامه الله تعالی په استعماله سابراشي نګيبله نه بهتره دا چې څنګه چې شویو او او امر وايي چې نا دته چې وې د دې پیدا نسب ول ودا چې کا لږ څه به ولولای او لږ څه به دی پام چې دغه حرفي عتیق مقام د څېره غلې یا حکیمدار حقنا او ما خوب ما خوب په لېدي او ما خوب په فټاده ما خوب په لېشي ما خوب په فټاده شارې لکه ما دا آتا په ما لا سې کې تاسو ما خوب مونږه دا یو ګروث دی او کوم عضو کوم عضو پر له هی په ځای باندې راوځي نو چې د چې خو بشارعان په دې باندې چې دا چی دغه یڅی دا چې کله مل عتب په ریځه باندې کلم ها تلته خدام چې مباشر تر په دې باندې داخلي درې نو شي وله نشي داخلي دلته کوم خلاف نه دا په اړه خلک تاریخ او عتب موثبر په ځکه دا یو موځ دی چې مقام یا هغه لا یو مباشرتا قدمونه داخلي درې ولې نشي داخلي درې موږ د سما د صبرسی نیو چې موږ تاسو په اول اوه مست او ابو العباس نشي چرته مو بارث ټول په اصل کړه وایي چې ماخوس چې پاږي باندې د خون دی یو مختریه ده او کذا د الحسن په شان دی دا د جا په شان دی علي الحسن په دی د او تر ذالک قامت دو... الحسن خوشانته بیا خدابو عمر مرثک کیچه ده ته دشي په ته ده څنګه ما څه په تلکم وای کدا ماکوب نه کړي په یو پارک مونتانیده وای بیا خدای څه ما ده په ته را د خلیل کدا د بیا د څه ما څه کو الحسن, الحسن ودي... ده څه شو دې کړه وای یې الکلام ته وویل الحسن قد اسلام و ازيني دي كلمه سره د اسلام و دي دوازينه ني و راغلي اصل څه و دوازينه څه به سره د سره خلي دغه اسلام نه نو الکه اصلي نه ده نو دي وته او سرستې مجلسه او کانادا له څامل کیچې ویلکه اڅکې ووزیله کان او تعقو چې پلان د ووزینه دی نو بیا خو ناس ته چې دی او لا او بیا ستل دی څه خبره باندې پوسټ دی څنګه سلام آغا موثق دی حرفتي چې هغه باندې دخول دی چې ویلکه ممکنه نو دا خورافه او نسخه پټه یې دي او لا کوم له دا غواي لکتا خلیل <سؤال> ویسیدی کی چې شیبه اولاد دارا په ول اولادې ولی السلام <سؤال> مستقيله شي شي مناده شي ابو عمر ویسیدی کی نشي وسه کده څه کوو یا موږ باندې درته نويو چې نن موږ ته په شیېر اولاد ابو العباس و مغالطه ول <سؤال> نه عمر. <تصفيق> او عمر یان به ادب خپل او کله الارقام وزینی لکه دالحسن په شان طالب علامه یم ثمانه روز دور باندې درڅو وزینه نه درڅو یا دسلامه څخه یو خارندې حلت قطواه به ورمنادان یعرا قطواه ورمنادان وکړه هغه مونادا ځګه مبدا او مخرد ده چې کله مونادا مخنی مخرد دی هغه یعرا مګر په یوه پالان کې د تاب په او د لپاره تاب لري چې کتابې څنګه تاب لري دې چې موتابي دې مینا تا کې د توفی خو فیصد دي اطي بيان د یو تشریقي اطي او سلوره مره تابع د انورس ماکو ماکو تر خو په دې څرګردم هم علي کې چې په دا ډول تابع باندې زیاده کېدل چې چې دي لکه یا غو ما حال سوا او تديري و على نفس دارا په مضمون د زکو ورکو حمله لعلى لفظي منبدا حمل کو لفظ سابعي لفظ منادا و طول شرط و نصب على محدده هو حملت تشابني محل منادبه زمان عرف محل چي چي لکه مثال مستل کلا کيا او هذا صارت الشيء على ده جفة العاقل لديك رقم جيزة حملا على نفسه أو العاقل نسل جيزة حملا على والخليل أو خليل ابن أحمد شخص يقول أستاذ دائما في المعطوث ومعطوث أغمعطوثي أنا أرمكي ديكو في جيكو ديكو ديكو ديكو ما ألتخوا رقم ونسل بار جيزة وأولاكم يوضا فإن يختاروا رقم ذس پولیس باندې اولاد کی شهر راکا ولا اولاد راکا يانه منادي ثاني ويا زيدو ول حال شيتا حال شنو دا ځار تي او ود دي کوم دي چې ده مستقيل منادا دي کوي په دې باندې دي و چې علاقه بهتر او او وابو عمر ابو عمر چې لهغه مختار کي کې شي نصح کوچ په دې باندې ورایو چې موږ دغه څنګه ورته چې تاسو علي پلانته راځو او دا یاره په دې کارو پلان باندې داخلي کیږي نه نو دا په ښهره چې دلته راځه نه په دا نو هغه به اثر د څو باندې ستنه نه څه ورځ اثر د څو باندې راځي نو دیو چې نتیاه او صلیبا نشي دا که دی یو جنکله اولاد او ابو الاعباس هم قرار توي هغه وخت نشته چې د ماتو کي ځای را ده یم کنه وإلا او كذا الحسن فشانته يقول الحسن اسم ترتيبي اللي قال لي الفلان كي يدعى يجيني يقول لك يا دال الفلان تقوم دا وناغري واجد واجد واجد فتق ابي عمرو كان سبق فكرت شامل ابي عمرو ذا خبرهم او كذا تعبير شاذه فرشيد منادى مذاب في الفرد اول ما ابتدا مصف له اول ما سكت غير ما قلت له طب توابع دشاره چې ښه تاسو چې چرته دی چې د کتابه موضافه د فارغه د شيرا غلیدې یا ته چې دې له د او د توابع چې شيرا یا م مُصَدَّرَ مَعْرِفَةَ لِكُتَابِ مَأْسُورٍ وَعَامُوسٍ ذِي بُنْدِي يَأُورُ بْنُ مُصَنِعَةَ نَدَ اِثَارَ بِنَكْتَجِ دَادُ بُنْدِي يَأُزْدُ مُعَامِرُ شِجَاحَةٌ وَعَمْرُو عَمْرٌو بَادِ بِكُلِّ يَوْمٍ مُقْتَنِعَةَ نَدَ يُودِيهِ حُكْمُ لِهَذِهِ الشَّفَشَاندَلِ دَ حُكْمُ ذِ الشَّفَشَاندَلِ يَا دَ خُوجَ فَرِيقِ بِشَارَ قَتَار بَنِي يَأُزْدُ ودا افو کوم راځي او چې څنګه راځي افو ته اتاکا نو دا مو دا څنګه خدای او د دې نه بلد چې او یا زه تد را مو او دا معصوم څنګه غله چې معصوم دې چې په او ور نو دا به عمرو وای دې هم کوم د مفکري ودا موناده د معرفه یم مګری په له سره مدا ته په هغه چې شیبه او دا موږ د هغه د بدل دي نو د دې په کوم بده چا په سنتي مستقلی منالات کې کوم مذافه غوښته دي مصوب دی نو د هغه د حق په تشېول یا زړه او حقا په وایي دا ولې نو دا په مستقلی دی بدل کی دغه بدل تاریخو کې چې بدل هغه ثابت دی چې څه چې دې مقصود په بدل تاریخو کې کړي بدل هغه چې دې مقصوده عقل کې بدل او دا مو ستپې مونادا څنګه موږ مقصوده نه دی نه دی ستپې مونادا چی شی ورته دا څنګه مو بي څنګه څنګه ستپې مونادا څنګه دې د یو پارک مونټنیا او المضافه چې کله ثابت چې ثابت مونادا يا والله ما توق يا ما توق لا تشوفوا ابا ما توق غير ما تريو ما توق قوموا كده نروح كم شيء تشوفوا ابا ما توق ده ده زيخه كلام يا هو فرصه للدار ده عشان ده تا تعبير ومفردات لو ده دا چې چالو <سؤال> چې دا لا کاځه یا زيد ابن عمرو ابن عمرو زيد دا کومه سنتيفي کی ها <سؤال> دا تا یا زيدو جغرافی کی دا نږد دا زيدو چې دا نوم یې دا ابن کی شه وا کی شه دې د فاس موظف عمرو ني کی شه دې سره <سؤال> موظف دا چې په دې ځادله فارست کې مو څو سره ځی پاتنه دا یا هر څینو او اېد د کله د عالم د عالم دی دا موسوشي 50 سره بلکوس 30 سره کیمن سره دا یې پرورتي شې شي شي نو اولاد د تفصاده اولاد څه کیدا نو یا ځې زوبنا امر یې ولې دتا په خولاله ورځ کله ستی په شي او تا سره په دې منځکه تا کیږي څنګه کیږي دغه د تفصاده اولاد شيرا دې خبره باندې كله ولا علامه له تاع علم نه نه علم هر موصوف چې د شي او فيه یا ابن قتیبه کوي یا ابن نه یا زینبو دې بناتا یا زینبو ابناتا او, أو, أو ابن اولاو بهتره دیونه اولاو بهتره دیګه شي ذکر کي څه نه تر سيمله سما د فطر سيمله سماه اجازه و دېګه موصوف وصفه کوه کې شي د پار شي شي او ابنتي لفظه چا او توا کې شي وَذَا فَالْخِلَى عَلَمٍ آخَرًا هل تقول ذي ذا فرشات سوئي؟ بل عالم تسوئي نختار فرشات أولا فرشات سوئي شكرا لك فرشات سوئي فرشات سوئي ترشير الاستعمال لتخاذات سوئي افرشات دو جهي أولا فرشات فرشات وَإِذَا نُبِيَ الْمُعَرَّفُ بِالْلَّمِ قِيلَ يَا أَيُّهَا پلا قادر در سفید. که کل یا حرفی دا پتش مناداب آنه داخلیتی. یا غیب آنه چی که دا تشویده؟ علی فلام دادر سفید. لکه دا چی وا یا جای دوست. نا یا ار رجلو. گورا دار یا حرفی دا دا او ار رجلو ماری پتا ترا. ندر تا یام دا علامه دا تاریخ دا و فلام دا تا دا. ندر تشکلو کتشنوا دا تارا جالتی نڅه اژېماد عدالتونو ته تعریف او ممطنه ده نو دیو چې نتیسي تر ویول په مهمه دي ملت کې ورځي ته څه بچیته ده را زیاته وي ايوه ها د دې څو وی کوي ايوه ها او که چې ست دا مو انځل المراه يا ايحل يا تمرات نو بیا چې چې چي چي چي یا ایته نفس النفس او یا ته ان د څه چې چي چي چي اوس یا تو حاضر کومه ده دا وځي استعمال د لته د تعریف مثال یا ایه المذممل یا ایه المدثر ورالمذممل معرف الله ده یا هر و د طالب کرام څخه څه څه ولې ودې دایکا نو اې تاسو متوچی دا څه د یا هرڅې دا او د مونږه د کوم څه چې یا هرڅې دا چې دا حق چې څه ده چې ځل څه ده ايوها چې پڅه د یا الی تاکي دوس د ښه د دا فخر دا یها فی ندا وصف ترکیب دا یها وصف رجا ا ایها اعظم الرجال ب ترکیب چی شواتی دا تا کی داخل یها فی دا ایها منادم موصف او الرجل چی شواتی کی صفات به ترکیب د دا یها او الرجل وتشی شواتی شنه اجتوها موصف ال مر از چی شواتی کی صفات ايوها او او ايوها الحمد لله نوتاب بیا موصو او المراسو به تي چي چي دي باندې خوځو فال وایي که تدزي وایي چې دا يوهه موصو او الفراسي کیچي چې په ما د ور را او را او نصو پکې جايزه لو جاء ويا ايها الرجل الذي واش الرجل ولم جاهز او الرجل ولم شيء او حالك في توه طريق يا تجي ترى الرجل بوابه يا الرجل وين جاهز واذا فرغت يا ولد في خطويه في على لاتيه وعلى على ما حسي خبر هذا او ترتخ في برنامجك دي ترى لا في نكاي لا تفسر في شيء ولا حاجه اعرفها ودي تجي جوابك اذا او خاصې موږ د څوراتو او جنرالو تاسو کې مو قابلیت چې لري تاسو په وړاندې په چې کې دلته راځو دا یو حاڅه موږ راوړو د څه په راوړو دا هم د څوراتو او جنرالو دی او چې موږ دغه څېره په هوايو او د سرکېز د ځایو وایو وایي دا خو چې دا تا په دراوي کې چې کله تا आवाज وکړي یا برادر نوښت مثال دی لکه چې چیرې اذا کوم ته نمازاتي واخ شئ یو متیوتر مو ته درې والتكامل داتا پر ها اوس تیرات پیداوال دي او تاول چې منادا کله او نصب زيده على او حالا چې چې صرف دا رافاله رسوله لانه مقتوضه د نیدايه دا مقتوضه په وتوابعه لانها توابعه وغبيه وتوابعه لوانه توابع مولبي وصل خبر هذا دار قاتل تسجي دفار كابيرش لقيا ايها الرجل كذا سلط الف لي رجل ضغض الف دار رجل دا څو دا وایي چې تاسو د وتوابع بتوابع ومندا دا کریمو چې تابع ده په دې کې منډه را پالعځم کړې دا ولې را پالعځم کړې دا نه حاګه دا چې نه توابع اوره الله خالص تمام دا خدای را دوی دې يا حرفي دا باغې څنګه باندې باغې باندې فلم سره داخلي چې دومره چې بچي اليوهاج <تصالح> ذا به ترتفع يا حن الراق داخل شوي د معارف بلLambda دي او من يا هاج ذا شوي لك يا الله يا الله کیا حرف ندا او منادا کی چي درتي الله دې نو تاسو کې کنه دای سم معرف په اسلام سره نوښته چي شه ده لك يا من او دلته خو يا الله ته ویل خدا دې الله ورته په کومه چې سره مو څه سناله اولځکه ايوها لکيو هم دې او دلته د اسم سره د لکيو هم فهم راوړل مناسبد نو دې وخت نه دا د دینمو څخه د څه سنا الله کې د اسلام کې د تعالو کې تاریخ په فارانده نشې چې د فارانده تاریخ په فارانده چې د تاریخ الله ايوها la duda